Розділ 9. Чума Джеліко та Стін Вілкокс вчергове передиблялися нечисленні записи ТАУ, що були ним зроблені перед ураженням недугою. Втім, було цілком очевидно. Лікар не знайшов переконливих доказів, що саме сент був переносником хвороби. Тим часом капітан наказав тримати кота під вартою. І завдання це було не з легких, адже Сендбат був готовий чкурнути на волю кожного разу, коли Дейн прочиняв двері, аби погодувати бранця. Одного разу йому це навіть вдалося. Він пробіг доволі далеко коридором, та Дейн спромігся наздогнати його, загнати в глухий кут і повернути до каземату. Дейн, Алі та Вікс тепер доглядали чотирьох хворих, переклавши деякі свої регулярні обов'язки на старших офіцерів. А Ріпу ж було доручено доглядати за гідропонічним садом. Мура, якого недуга скосила першим, не демонстрував жодного позитивного прогресу. Він постійно перебував у напівсвідомості. Їжу ковтав, якщо її клали до рота, але більш ні на що абсолютно не реагував. Кості Тау та Ван Райк були в аналогічному стані. І досі відбувалися ранкові медичні огляди серед тих, хто ще лишався на ногах, і коли впродовж наступних двох днів жоден не захворів, у всіх знову зажевріла слабенька іскорка надії. Втім, ця іскра доволі швидко згасла, коли Алі прийшов із новинами про те, що штоц ніяк не може прокинутися, і, вочевидь, він був уражений хворобою під час сну. Отож, ще один нерухомий пацієнт був доданий до списку хворих, і досі не було жодних відомостей про причину хвороби. Ну... Хіба тепер вони могли повністю виключити Синдбада? Адже Кіт був ув'язнений у той період, коли Штоц підхопив болячку. Попри постійний контакт із хворими, постійний контакт Дейна із Синдбадом, Вікс, Алі, Ріп та Дейн диво лишалися здоровими. І цей факт, як часто думав про себе Дейн, мав би бути дуже значущим – Якби тільки якийсь компетентний медик рівня Тау мав би можливість його досвідити. Правду кажучи, вони навпаки мали б бути найвразливішими, але очевидним було протилежне. І Уілкокс належним чином додав цей факт до набору знань, які вони встигли зібрати та записати. У них вже стало зазвичку спостерігати один за одним, очікуючи чергової біди. Тому ніхто не здивувався, коли Танья забився у конвульсіях із почервонілим, перекошеним від болю обличчям. Ріб і день доправили його до каюти іще до того, як він втратив свідомість, але єдине, що вони встигли почути від нього іще притомного, це те, що у нього тріщить голова і що біль нестерпний. Тепер вони понуро дивилися один на одного поверх зм'яклого тіла Тана. «Шестеро готові!» – прокоментував Алі. «І шестеро іще на підході. Ти як почуваєшся?» «Просто втомлений, та й все. Ось чого я не розумію!» Це щойно вони впадають у ступор, та так у ньому і залишаються. Їм не стає гірше, в них не підвищується температура, вони ніби у якійсь штучній комі. «Що із станом?» – запитав Ріп з коридору. «Те саме, що і з іншими», – відповів Алі. «Виключився. А у тебе нічого не болить, друзяко?» Ріп похитав головою. «Я здоровий, як центральний комп'ютер. Цікаво, чому ж воно скосило Тана, який навіть не забруднився на Сарголі, а ми, хто постійно бували на поверхні, досі на ногах?» Дейн скривився. Якби ми знали відповідь на це питання, то знали б і все інше. Алі примружив очі. Він дивився просто на непритомного інженера зв'язку, але ніби не бачив його. Я гадаю, гадаю, ми з вами просолилися, повільно промовив він. Псенці, як це? запитав день. Ну, дивись, нас троє ще вік. Ми пили оте Саларіків, так? І тепер саме ми. Здорові, як венерійські індики! Закінчив Ріп фразу замість Алі. Дейна осяяло. Тобто ти гадаєш, почав він. Так, саме так, відповів Ріп. Цілком можливо, що так, сказав Алі. Ви пам'ятаєте, як колонисті на Кемблайні вберегли свою худобу у перший рік поселення? Вони годували корів з сіллю, до якої домішували місцеву отруйну траву. Внаслідок цього корови не труїлися цією травою, коли поверталися на пасовиська у сухий сезон. Ну, ось, мабуть, і ми отримали свою власну просолку, випивши той напій. Фензель трава робила корів спершу на деякий час хворими, але після одужання вони отримували чудовий імунітет від її отрути. До речі, з тієї пори... «Жоден на Кемблайні не купить у тебе непросоленої короби». «Хм, звучить логічно», – визнав Ріб. «Але як нам у цьому переконатися?» Обличчя Лі знову помарніло. «Імовірно, лише методом виключення», – похмуро повідомив він. «Якщо ми залишимося на ногах тоді, коли інші захворіють, це і буде нашим доказом». «Але ми маємо щось робити», – заперечив Шеннон. «І які пропозиції?» – Алі звів брови. «Чи, може, у тебе є літрів п'ять тієї випивки на борту, і ми можемо влаштувати їм вечірку? Ми ж гадки не маємо, із чого вона складалася». «І до того ж, ми абсолютно не впевнені у тому, що наша версія взагалі чогось варта». Усі вони мали базові навички надання першої допомоги у польових умовах. Це була обов'язкова частина їхньої професії. Але от складніші лабораторні експерименти були вже за межами їхньої компетенції та досвіду. Якби Тау і досі був при свідомості, ймовірно, вони змогли б розплутати цей клубок і навести нарешті лад у тому хаосі, який охопив Королеву Сонця. Але навіть капітан Жаліко, вислухавши їхню доповідь, був змушений лише розвести руками. «Якщо четвірка тих, хто розділили чашу дружби із саларіками і була захищена від тієї злої долі, яка зараз зависла над усім кораблем, то з'ясувати причини цього і вжити ефективних заходів наразі було неможливо». Корабельний час тепер втратив значущість. Коли Стін Уілкокс з'їхав зі свого крісла перед комп'ютером на підлогу, ця подія не викликала навіть тіні подиву. За вже звичною процедурою астронавігатора віднесли і поклали у власній каюті. І лише капітан Джаліко опирався заразі разом із молодшими членами екіпажу. На рівні з ними піклуючись про безпорадних товаришів. Їхній стан був незмінним. Їм не ставало ані краще, ані гірше уже багато днів поспіль, але кожна мить, що минала, і ще на мить наближала корабель до значно більшої небезпеки. Рано чи пізно вони мусили здійснити перехід із гіперпростору у звичайний космос. А такий перехід міг би виконати лише досвідчений професіонал. І навіть ветерани астронавігації не ставилися до цієї процедури легковажно. Кругле обличчя Ріпа не схудло. Старий капітан іще тримається, але якщо зляже і він... Тоді вся відповідальність за вихід із гіперпростору впаде на нього, на Ріпа. А навіть нескінченно мала помилка прирікла б їх на майже безнадійне блукання космосом. І, ймовірно, блукання вічне. Дейн і Алі звільнили Ріпа від усіх обов'язків, аби він міг працювати за комп'ютерами на місці Уілкокса. Знову і знову він перераховував всі розрахунки курсу, заданого астронавігатором, а капітан Жаліко із темними колами навколо очей перевіряв і переперевіряв їх. Коли настав фатальний момент, Алі керував машинним відділенням, маючи під рукою Вікса для операції з елементами керування, до яких помічник інженера не міг дотягтися фізично зі свого місця. Дейн переконавшись, що всі хворі надійно закутані у протиударну сітку і зафіксовані, перейшов до рубки управління і зайняв місце інженера зв'язку. Голос Ріпа охрип до каркання, зачитуючи нескінченні рядки даних. Дейн гадав, що володіє базовою теорією навігації серед зірок, проте заплутався остаточно уже після першої групи координат від Шеннона. Втім... Джиліко все розумів, і його руки просто літали над пілотським пультом. «Приготуватися до переходу!» Каркання Ріпа пролунало в інженерній секції, де Алі займав місце Штоца. «Двигуни готові!» – донісся із глибин королеви голос Каміла. «Вісім! П'ять! Дев'ять!» – це був Джиліко. День раптом зрозумів, що більше не може терпіти. Він заплющив очі і обійняв самого себе, готуючись до запаморочення, яке завжди супроводжувало перехід. І ось воно настало. Голова закрутилася до нудоти, і вони виринули. Далі він розплющив очі та побачив, що ще й досі сидить у кріслі інженера зв'язку і дивиться на Ріпа. Струмені поту текли по коричневому обличчі Шенона, а на його туніці між лопатками проступила величезна темна волога пляма. Якусь мить Ріп не наважувався підняти голову, аби подивитися на екран, з якого він міг би зрозуміти, чи вдався їм перехід чи ні. Але коли він таки наважився, то побачив знайомі обриси сузір. Вони виринули із гіперпростору і зробили це зовсім недалеко від місця запланованого Вілкоксом. Ще лишалася подорож сонячною системою, але перехід був уже позаду. Ріб глибоко зітхнув, опустив голову та обхопив її руками. Переляканий Дейн розтібнув ремені безпеки та поспішив до Ріпа. Коли він його торкнувся... Голова шенонамляво озирнулася через плече. Невже і ріп теж, але той щось буркнув і розплющив очі. У тебе, у тебе голова болить? Ти ясь його день. Голова? Ні. Слова ледь ледь злітали із ріпових вуст. Я спати хочу, спати. Здається, у нього нічого не боліло. Але коли Дейн підняв товариша із крісла і напівповів, напівпотягнув до каюти, його руки все ж таки тремтіли. Він молився, аби це була лише втома, а не хвороба. Тепер корабель рухався на автопілоті, поки Джеліко як пілот задавав йому новий курс. Дейн опустив ріпа на ліжко і стягнув із нього туніку. Витончене обличчя сплячого виглядало м'якшим за вату. Він пригорнувся до м'якої подушки, немов дитина, а потім повернувся на бік і згорнувся калачиком. Шкіра його була чистою. Це і дійсно був просто сон, а зовсім не корабельна чума, яку у нього запідозрив Дейн. Далі, день за якимсь внутрішнім імпульсом вирушив у рубку керування. Хоча він і не був досвідченим пілотом, та, можливо, він міг би запропонувати капітанові якусь допомогу зараз, поки ріб буде декілька годин відпочивати Капітан Гжеліко згорбився над малим комп'ютером, вставляючи носій із записаним на ньому курсом польоту корабля у відповідний слот Його обличчя зараз нагадувало череп, вкритий тонким шаром шкіри Проступили гострі вилиці, загострився ніс і запали очі. «Женон захворів!» Голос капітана був швидше сильним шепотом. Капітан навіть не повертав голови. «Він просто втомився, сер!» – поспішив розвіяти його підозри Дейн. «Слідів на ньому немає!» «Коли прокинеться, передай йому, що координати завантажені!» Пробурмотів Джаліко. Хай перевірить курс через десять годин. Але ж, сер, почав було день, та замовк, побачивши, як капітан намагається підвестися на ноги, допомагаючи собі тремтячими руками. Коли Торсон кинувся вперед, аби підхопити капітана, той різко рванув рукою комір туніки, розриваючи її та оголюючи груди. Пояснення були зайвими. Червона пляма на спітнілому капітановому горлі говорила сама за себе. Він лишався на ногах, витримуючи пульсуючий біль лише завдяки зусиллям залізної волі. Ден підхопив його і потяг геть від комп'ютера, сподіваючись, що Джеліко не втратить свідомість до того, як вони дістануться до капітанової каюти. Якимось чином їм вдалося подолати цей шлях, і Дейн почув хрипкі вітельні крики хубата. з пересердя він так люто вдарив по клітці, що вона загойдалася, і таким чином він змусив істоту замовкнути. Тепер хубат лише витріщався на Дейна круглими злими очима, спостерігаючи, як той вкладає капітана на ліжко. Тепер... «Їх лишилося лише четверо», – похмуро подумав день, покидаючи капітанову каюту. «Якщо Ріб дійсно не захворів, то вони цілком зможуть приземлитися». «Але от куди? Карантинна станція землі розташована на місяці, у Луна-Сіті, та варто їм лише подати запит на посадку туди». Варто їм описати ситуацію на кораблі, і вони можуть негайно зустріти смерть. Вони будуть знищені, як чумний корабель. Втомлено він спустився у їдальню і знайшов там Вікса і Алі. Ті навіть очей не підняли, коли Дейн увійшов. «Старий теж підхопив», – доповів він. «Аріб?» – запитав Алі. «Він заснув. Майже знепритомнів». «Що?» – перелякано вигукнув Вікс. «Він просто втомився. Змучився», – виправився Дейн. «А капітан прорахував курс перед тим, як поступитися хворобі». «Отже, нас троє», – прокоментував Алі. «І де ж ми будемо сідати? У Луна-Сіті?» Ну. Якщо нам дозволять. Дейн був налаштований песимістично. Але вони повинні дозволити, прокричав Вікс. Не можемо ж ми тут вічно вештатися. Досить, грубо обірвав його Алі, і на диво це заспокоїло Вікса. Після тривалої паузи Аліс запитав. Старий збирався сідати на місяці? Я не перевіряв, зізнався День. Він уже не притомнів, і я мав негайно тягти його у каюту. Непогано було б дізнатися. Помічник інженера підвівся, і його рухам зараз бракувало звичної граційності. Він підіймався у рубку керування, а Віксі з Дейном рухалися слідом. Тонкі пальці Алі трохи потанцювали над клавіатурою, і на екрані комп'ютера з'явився набір чисел. Ден відкрив навігаційний довідник і звірився із ним. «Не місяць?» – запитав Алі. «Ні, але я нічого не розумію. Це місце має бути десь у поясі астероїдів». Губи Алі розтяглися у блідій пародії на посмішку. «Ха, старий наш таки ні в року. Макітра у нього варить, навіть коли тулуп відмовляє». «Але навіщо нам сідати на астероїди?» – спитав Вікс доволі серйозно. «Адже на місяць сіті є лікарі, і вони могли б нам допомогти». «Вони допомагають, коли хвороба відома», – зазначив Алі. «А що каже нам кодекс про невідомі?» Вікс впав у крісло зв'язківця так, ніби йому ноги підкосило. «Ні!» «Ні, вони не зроблять цього!» – запротестував він, але у його очах було розуміння, що вони таки можуть. Цілком можуть. «Не зроблять? Ні? Поглянь правді вічі, чоловіче!» – голосалі тепер звучав майже дико. «Ми прибули із фронтирної планети, і ми для них – чумний корабель!» Але наголошувати на цьому не було потреби. Усі вони надто добре розуміли небезпеку, яка перед ними постала. Але ж, але ж досі ніхто не помер, намагався вхопитися за Соломинку Вікс. Але ж досі ніхто й не одужав, алі обірвав останню нитку надії. Нам не відомо ані що це таке, ані з чим воно пов'язане. Нам взагалі нічого не відомо. Варто нам лише відзвітувати з такою інформацією, і далі ви в курсі, що станеться. Вони не були певні щодо деталей, але в загальних рисах здогадувалися. Тож я і кажу, продовжував Алі. Старий мав рацію, вказавши нам курс втечі. Якщо ми зможемо деякий час, поки не дізнаємося, у чому тут справа лишатися осторонь, ми будемо мати певний шанс на успіх у переговорах з владою на місяці. Врешті вони вирішили не змінювати курс, встановлений капітаном. Так, це закине їх на околицю цивілізації, але це ж дасть їм шанс владнати свою проблему до того часу, коли доведеться рапортувати владі. Тим часом вони доглядали за своїми підопічними, дозволили Ріпу поспати і спостерігали один за одним із відчайдушною, хоча й прихованою наполегливістю, готові до того, що іще хтось занедужає. Проте всі вони лишалися хоч і отупілими від втоми, але цілком здоровими. Час доводив, що їхні припущення були вірними. Їх якимось чином прищепили від мікроба чи вірусу, який вразив корабель. Ріп проспав 24 години за корабельним часом, а потім прийшов до їдальні зі звірячим апетитом як до їжі, так і до новин. І він не став доєднуватися до панівного песимістичного погляду колег на майбутнє. Натомість він був впевнений, що їхній власний імунітет доведено, що вони мають усі аргументи для перемовин із лікарями на місяці, і був дуже схильний змінити курс, спрямувавши королеву безпосередньо на карантинну станцію. І лише сукупність аргументів решти команди змусила його неохоче погодитися на коротку затримку. А те, наскільки вдячними їм варто було бути капітанові Джеліко за передбачливість, вони дізналися уже наступного дня. Алі був у комунікаційній рубці, намагаючись налаштувати радіо на хвилю новин сонячної системи. Аж раптом по всьому кораблю спалахнули червоні вогні сигналу тривоги. Всі поспішили до рубки. Коли Алі увімкнув звук на повну потужність, спочатку посилився шум перешкод, а потім він натис якусь кнопку і... Повторюю, повторюю, повторюю. Вільний торговець, королева сонця, планета приписки Земля, реєстраційний номер 65724910, jk «Імовірно, чумний корабель, що прибув з інфікованої планети! Увага, увага! Всім, всім, всім! Доповідати про цей корабель на станцію Місяць! Королева Сонце з інфікованої планети! Остерігатися та доповідати! Повторюю, повторюю, повторюю!» Усі четверо похмуро дивилися один на одного. Але ж, порушив нарешті тишу Дейн, як вони дізналися? Ми ж нічого не доповідали. «Інтерсолар», – видав Алі йому вже готову відповідь. Та їхній корабель, який ми бачили на Сарголі, напевно мав такі ж самі проблеми, як і ми, і доповів про це компанії. А там…» Включили до своєї офіційної доповіді і нас, вважаючи, що ми також неодмінно інфіковані. Ну, або, можна, владці самі дійшли висновку, що ми теж маємо бути інфіковані. Цікаво. Очеріпа звузилися до вузьких щілин, коли він сперся на стіну. Подивимося в обличчя фактам. Корабель-розвідник, який відкрив Саргол. Його екіпаж перебував на поверхні планети щонайменше три чи чотири місяці. І вони позначили планету як цілком безпечну для здоров'я, дозволивши виставити права на торгівлю із цим світом на аукціон. Далі Трекст Кем придбав ці права. Кем здійснив щонайменше два рейси туди й назад, перед тим, як був убитий на Лімбо. І от, що цікаво, жодна інфекція не вразила ані Кема, ані команду розвідників. Але ж нас вона таки вразила, заперечив Вікс. Саме так. А інтерсоларці якимось чином були здатні передбачити це. Вони доповіли про нас іще до того, як ми виринули із гіперпростору. «Виглядає так, ніби вони очікували, що ми принесемо чуму. Чи не так?» – із цікавістю сказав Шенон. «Нас інфікували?» – насупився Алі. «Але як? Ніхто із чужинців на борт не підіймався. Ані з інтерсолару, ані з саларіків». «Ну, окрім хіба що того малого, завдяки якому ми дізналися про зацікавленість тубільців котячою м'ятою». Ріп знизав плечима. «Ну, звідки мені знати як?» – почав був він, але день перебив. «Стривайте! Припустимо, в Інтерсоларі не передбачили, що ми здобудемо імунітет!» Тоді, за їхнім задумом, мав би полягти весь екіпаж. У такому разі королева мала б лишитися у гіперпросторі навічно, тож у них не було б потреби повідомляти про нас владу, адже нашого повернення із гіперпростору ніхто б не чекав. Хм. Цілком слушно, але на випадок, якщо хтось все ж таки залишиться на ногах і зможе доправити королеву додому. У них вже було готове прикриття. Якщо ніхто не здійме галасу, Саргол через деякий час буде просто по-тихому викреслений із списків інфікованих планет. Компанія через рік і чимось відправить туди один зі своїх кораблів, екіпаж якого проведе таке собі польове дослідження спеціально для правління. Команда дослідників всім відрапортує, що жодних інфекцій не виявлено. «Далі з'явиться інспекція із космічного патруля, і тут теж все буде в нормі. Пречудово!» «А отже, справа зовсім не в планеті. Справа у брудному, мершавому, старому, вільному торгівці. Але він вийшов із гри, і тепер його немає на шляху. І Інтерсолар вчепиться у торгівлю камінням кора усіма своїми мацаками» а нас не буде поруч, аби їм завадити. Схема елегантна, як кидок сітки саларіка. І вся ця справа крутиться навколо нашої колективної шкури, друзі мої. То що ж нам робити? – поцікавився Вікс. Підемо курсом, який визначив старий. Загубимося посеред астероїдів, доки не допетраємо, як нам із цієї халепи вибратися. Якщо Інтерсолар нам дійсно щось підкинув, то сліди цього ще мають зберігатися на борту. Якщо ми зможемо ці сліди відшукати, ну, ну, принаймні щось у нас буде для початку. Муру підкосило першим, а потім Карла. Нічого спільного, мабуть, вже в соте промовив Дейн. Дійсно, нічого, але... Алі підвівся з крісла «Але я просто зараз дійснив би дійсно ретельний пошук Спершу у каюті Мури, а потім у каюті Карла Я б все перевернув, лишив голі стіни у їхніх каютах Ви як, зі мною? Веди, друже, ми з тобою!» Майже проспівав Ріп, який уже чекав біля дверей «Перекинемо там все до гори дригом!»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 «Посередині».